Salme 99 Jehova selv er blitt konge, måtte folkene sjelve. Han sitter over kjerubene, måtte jorden beve. Jehova er stor på Sion, og han har opphøyd over alle folkene. La den prise ditt namn, stort og fryktig nyutende, hellig er det. Og med en konge styrke har han elsket rett. Du har selv grunnfestet rettskaffenhet. Rett og rettferdighet i Jakob har du. «Ja, du, gjennomført!» «Opphøy Jehova, vår Gud, og bøy dere ned ved hans fotskammel! Han er hellig. Moses og Aaron var blant hans prester, og Samuel var blant dem som påkalte hans navn. De ropte til Jehova, og han fortsatte å svare dem. I skystøtten fortsatte han å tale til dem. De rettet seg etter hans påminnelser og den forordning han ga dem. «Jehova, vår Gud, du svarte dem!» En tilgivende Gud viste du og å for dem, og en som fullbyrdet hevn for deres gamle gjerninger. Opphøy Jehova vår Gud, og bøy dere ned på hans hellige fjell. For Jehova vår Gud er hellig.